Згідно з народними українськими переказами, на початках люди не мали возів, а користувалися саньми, зимою і літом. Це діявол винайшов колеса та віз. Інші кажуть, що це було ділом святих Петра та Павла, а другі, що це зробив Соломон. Простудіювавши ріжні форми сани та машин для молотіння збіжжя, які мають очевидну подібність з саньми, як, наприклад, римські трибулюм чи траха і дікани, в усіх країнах середземного побережжя, де їх починають заступати вози, Анучин припускає, що сані, мабуть, являють собою найпримітивнішу форму воза взагалі. І то не тільки в північних країнах, де багато снігу, а й у теплих та сухих південних краях. Ця гіпотеза, каже видатний московський професор, тим більше ймовірна, що віз навіть найпростіший, значно скомплікованіший, ніж сані, які в своїй найрудиментарнішій формі є не що інше, як зв'язані до купи два дрючки чи деревини а на них лежить вантаж, і тягне їх людина або худоба. І справді, в усіх частинах світу можна знайти сані такого роду. До прикладів, наведених Ванучина, два дрючки прив'язані до кінського сідла у техаських індійців, розчахнута деревина з запряженим до неї волом у південній Африці що ми ще можемо додати спосіб перевозу вантажів з допомогою собак у індійців Північної Америки, Канада, що ми його побачили на одній з фотографій, які зібрав штат Дарт та який опубліковано в портофоліо «Колоніал де ла Вернер» в Чикаго та в Парижі 1895 рік. На репродукції частини цієї фотографії – Можна бачити два дрючки, прив'язані до нашийника собаки, а на них сплетене з гілок та мотузків сидіння, на яке навантажують речі. Це майже те саме, що й ріжні роди московських волокуш, що їх описав Анучин, і які ще трапляються дуже часто у північних країнах Росії, та складаються тільки з двох дрючків, сполучених поперечинами ці волокуші можна вважати за прототип саней, досвід, каже Анучин, не міг виявити неспосібність довгих дрючків, що можуть часто ламатись. Зв'язавши мотузками чи ременем кінці зламаних дрючків, могли зауважити, що це дає певні вигоди. Таким способом, винахід саней був уже в принципі готовий. Зоставалися тільки трохи загнути передні кінці полозів, щоб вони легше йшли поковзом, не зачепляючись за землю. Нелегко знайти всі ці посередні форми. Наша стаття – тільки додаток до праці Анучина. Тому ми користуємося нагодою з цієї точки погляду звернути увагу наших колег – Наріжні форми сани на філіппінських островах Ми подаємо тут в малюнках Зроблених з фотографії музею Трокадеро А з ласкавого дозволу доктора Гамі Малюнок 6 показує сані Де вже два дрючки поділено на два відрізи Хоч це ще зроблено дуже недосконалим способом Мабуть тому, що цей повіз призначений Для доріг, не вкритих снігом Малюнок сьомий дає нам зразок таких самих саней, але вони вже мають катку в формі кошика. Нарешті малюнок восьмий показує справжні сані з трохи загнутими полозами. Сані ці дуже подібні до українських саней, що ними користуються зимою для перевозу сіна. Замість оглоблів у них мутузки. Ці сані з філіппінських островів Тим цікавіше, що вони походять з країни, де ніколи не буває снігу. Це може бути до певної міри доказом того, що сані легко могли з'явитися як засіб перевозу